Лю – це сінь. Вічна життя смерті. Текст читає Сергій Оробчук. Третя казка Юнтяніна. Принц – глибока вода. Коли принцеса Росинка прокинулася, вже почало дніти. Чорний колір моря поступився місцем блакиті, але принцеса все одно відчувала, що воно має геть інакший вигляд, ніж на бачених нею картинах. Безкрай простору, який поглинула темрява ночі, тепер лежали відкриті, немов на долоні. У світлі раннього сонця море видавалося спорожнілим, але в уяві принцеси причиною цього було незасилля, не засилля, рибний нажир. Радше це було її внутрішнє відчуття, подібне до того, як вона уявляла порожню опочивальню в палаці, що чекає на її прихід. Таємне бажання, про яке вона вночі розповіла довгому вітрилу, тепер стало ще нав'язливішим. Вона уявила, як її біле вітрило виринає десь посеред цього безкрайого моря, напинається вітром і зникає вдалині. Тепер була черга тітки Широчині обертати парасольку над її головою. Капітан, який відійшов пляжем трохи вперед, покликав їх до себе. Дочекавши їхнього приходу, він вказав у напрямку моря. «Погляньте, онде могильний острів». Перше, що побачила принцеса, поглянувши в той бік, був не сам острів, а велит, який стояв посеред нього. Мовірно, це й був принц Глибока вода. Він височив посеред острова, немов окрема гора. З на сонці шкіра... Могутні м'язи, схожі на складки гірської породи, пасма волосся, які колихалися на вітру, немов дерева на гірських вершинах. Глибока вода був дещо схожий на братом, крижаного піска, але мав сильніший і не такий похмурий вигляд. Вираз його обличчя та очей радше відображав відкритість навколишнього моря. Сонце ще не зійшло повністю, але голову вилета вже обрамляло яскраве золотаве сяйво, немов живий вогонь. Він прикрив гігантською долоною очі, щоб роздивитися щось на віддалі. І принцесі на якусь мить здалося, що їхні погляди зустрілися. Тож вона підстрибнула і закричала, що сили. «Старший брате, у глибока вода! Я Росинка! Я твоя молодша сестра Росинка! Ми тут!» Велед ніяк не відреагував на її дії. Він поводив поглядом туди-сюди, прибрав руку і задумливо похитав головою, після чого відвернувся в інший бік. «Як це він нас не помітив?» – і тривогою спитала принцеса. «Та хто ж поміти трьох крихітних мурах із такої відстані?» І відповів капітана, потім повернувся до тітки Широчинь. Я ж казав, що принц Глибока Вода – справжній велик. Побачили на власні очі. Але він справді був звичайною дитиною, коли я тримала його на руках. Як йому вдалося витягнутися аж настільки? Однак це щастя. Ніхто йому не завадить покарати цих лиходіїв і знищити портрет принцеси. Але ж ми не знаємо, чи зможемо розповісти йому про те, що сталося, похитав головою капітан. Ми мусимо потрапити на могильний острів. Їдьмо негайно крикнула принцеса, хапаючи капітана за руку. «Нам не вдасться. За всі ці роки нікому не вдалося дістатися острова чи повернутися з нього». «Невже? Ніяк цьому не зарадити?» спитала принцеса, і її очі наповнилися слізьми. «Ми ж їхали сюди саме для того, щоб знайти його. Ти мусиш щось придумати?» Дивлячись, як горює і повибивається принцеса, довге вітрило спробував її заспокоїти. «Я справді нічого не можу вдіяти. Приїзд сюди в будь-якому випадку правильне рішення бо ви не могли більше лишатися в палаці, оскільки вам загрожувала смерть. Я від самого початку розумів, що нам не дістатися могильного острова. Можливо, нам вдасться передати йому звістку з поштовим голубом. Чудова ідея. То пошукаємо поштових голубів у окрузі. Але ж з того мало. Навіть якщо він отримає звістку, то все одно не зможе перетнути протоку. Хоч він і велед, але рибам-ненажерам не до того байдуже. Вони так само розірвуть його на шматки, що й новін опиниться в морі». Пропоную спочатку поснідати, перш ніж вирішувати, що робити. Сьогодні готую я. «О, ні, мої ночви!» – закричала тітка Широчинь. Сьогодні був високий приплив і хвилі, що накочували на берег. Підхопили дерев'яні ночви, в яких минулої ночі принцеса вмивала обличчя, і віднесли в море. Ночви, перевернувшись до гори дном, уже відпливали далеко від берега, і мильна вода, що залишилася в них, залишала білосніжні мильні бульбашки на поверхні моря. Кілька рибних нажер уже кинулися до ночів, розріжаючи хвилі своїми чорними плавниками, немов лезами гостро наточених ножів. Замить дерев'яна посудина мала перетворитися в їхніх зубах на скалки. Але сталося неймовірне Рибини нажери не допливли до ночів. Натомість вони, щойно потрапивши до ділянки, якою розповзалася мильна піна, немов розучилися плавати і безсильно піднялися на поверхню. Лютий норов поступився місцем млявості. Кілька рибин повільно махали хвостами, але не для того, щоб відплисти, а демонструючи таким чином стан повного розслаблення. Інші переверталися білим черевцем догори. Усі троє деякий час здивовано витріщалися на риб. Потім принцеса порушила мовчанку. Я розумію, що знемикується. Скупавшись у пінні, вони відчули таке розслаблення, ніби в них не лишилося кісток. Їм просто ліньки рухатися. «Милос Хер Сингель просто чудодійне!» Шкода, що його залишилося лише два бруски, сказала тітка широчінь. Це мило навіть у самому Хеарсінгель Мосікінлаї, надзвичайно дорогоцінна річ, сказав капітан довге вітрило. Ви знаєте, як його виготовляють? У Хеарсінгель Мосікінлаї росте чарівний ліс, де ростуть височенні тисячолітні магічні бульбочкові дерева. Зазвичай ці дерева нічим не відрізняються від інших, але коли здіймається сильний вітер, із них починають видуватися мильні бульбашки. І що сильніший вітер, то більше бульбашок видувається. От саме з них і виробляють чарівне мило з Херсингінь Мосікінлая. Але збирати ці бульбашки – надзвичайно складна справа, оскільки вони розносяться зі швидкістю вітру. До того ж, вони повністю прозорі, і їх важко помітити. Бульбашки стають добре видимими, лише якщо ловець рухається з їхньою швидкістю, тобто він має перебувати в стані спокою відносно них. Кілька найпрудкіші коні, яких на весь Херсингінь Мосікінлай, набереться з десяток, можуть наздогнати бульбашки, що розносяться вітром. Коли вітер починає їх видувати з черівних бульбачкових дерев, миловари сідають на цих швидких коней і мчать за вітром, ловлячи їх спеціальною марлою. Бульбашки бувають різного розміру, великі і малі, але навіть найбільша з них, потрапляючи до марлі, лускається на безліч менших, аж до невидимих оку. Аби зварити один брусок мила, потрібно зібрати сотні тисяч, а подекуди й мільйони бульбашок. Але щойно чарівний бурсок доторкається до води, кожна зловлена бульбашка вибухає мільйоном нових. Саме тому виділяється така кількість піни. Бульбашки з чарівних дерев взагалі не мають ваги, тож справжнє чисте мило з мосикін Мосекінлая також невагоме. Це найлегша річ у світі, проте надзвичайно дорогоцінна. Бруски, які забрала тітка широчінь, можливо, були подарунком посольства з мосикін Мосекінлая на коронацію її батька. А пізніше. Довго вітрило раптом обірвав розповідь і задумливо подивився на море, де посеред білої мильної піни кілька зедащилих рибних продовжували спокійно погодитися біля неушкоджених ночів. Здається, я зметикував, як можна дістатися до могильного острова, сказав довго вітрило, вказуючи на ночів. Хіба це не схоже на крихітний човен? Навіть і не думай про це, схрикнула тітка Широчин. Це за великий ризик для принцеси. Зрозуміло, що принцеса нікуди не поїде. Відповів капітан, відводячи погляд від моря. З виразу його очей, принцеса зрозуміла, що він уже все для себе вирішив. «Якщо ти попливеш сам, то як тобі вдасться змусити принца глибока вода повірити твоїм словам?» запитала принцеса з розчервонілими відзбудження щоками. «Я теж мушу їхати». «Але навіть якщо ви потрапите на острів, яким чином зможете довести, що ви та, за кого себе видаєте?» запитав капітан, роздивляючись принцесу в одязі селянки. Тітка Широчинь лише промовчила, бо добре знала, що існує спосіб це підтвердити. «Ми з братом можемо довести кривність, порівнявши нашу кров», – відповіла принцеса. «І мави не може бути про те, що принцеса туди їхала. Це занадто небезпечно», – знову проголосила тітка Широчинь, але вже не таким безапеляційним тоном. «Ви гадаєте, що лишатися тут безпечніше?» – запитала принцеса, вказуючи на чорну парасольку, яку безостанку крутила в руках тітка Широчинь. Ми привертаємо забагато непотрібної уваги. Принц Крижаний Пісок скоро дізнається про нашу втечу. І навіть якщо я до того часу не перетворююся на картину, то мене спіймають королівські гвардійці. Значно безпечніше плести на могильний острів. Обміркувавши всі варіанти, вони вирішили ризикнути. Капітан відшукав найменший човен на пляжі і впряг коней, щоб перетягнути його до води, де хвилі могли лизати днище. Знайти ціле вітрило не вдалося, але капітан відшукав пару протрухлих весел. Першими в човен сіли принцеса стіткою, яка, не зупиняючись скрутила парасольку в неї над головою. Далі капітан наштрикнув на свій меч брусок мила Скерсінгінь Мосикінлая і простягнув зброю принцесі. Щойно човен опиниться на відкритій воді, одразу опускайте мило, наказав він їй. Потім із усіх сил почав штовхати човен у муре, і, коли вода дійшла до пояса, застрибнув всередину. Налягши на весла, капітан спрямував човен із трьома людьми до могильного острова. Миттєво навколо човна з'явилися чорні плавники рибни нажер і почали наближатися, оточуючи його зусібіч. Принцеса, яка сиділа на кормі, опустила меч і знанізана на нього бруском мила в морську воду. Яскраво виблискуючи абсолютною білизною у світлі ранкового сонця, піниста маса швидко росла в об'ємі, аж поки не досягла людського зросту і не почала впадати в кільваторному сліді човна, розтікаючись з білою масою поверхнею моря. Коли риби ненажери запливали в спінені води, то починали безсило дрейфувати, ніби насолоджуючись незрівняним відчуттям комфорту від лежання на білосніжній плюшевій ковдрі. Уперше принцеса мала змогу роздивитися рибу ненажеру зблизька. Окрім живота, все її тіло було чорного кольору, що надавало рибі схожості з якоюсь машиною, виготовленою зі сталі, але, потрапляючи до спінених вод, ці вбивці ставали лінивими і слухняними. Човен плив уперед спокійною гладінню моря, тягнучи за кормою довгу пінну стежку, схожу на валку хмаринок, які впали з неба. Незліченні зграї рибне на жер спливали звідусіль, аби зануритися в піну, нагадуючи про чани, які йдуть на паломництво до річки з хмар. Інколи кілька риб запливали з носа човна і починали прогризати дном, то навіть хапали весла, якими гріб капітан, але їхню увагу швидко перехоплювали спінені води. Тож вони не встигали завдати непоправної шкоди. Споглядаючи білу спінену річку за кормою і зазвичай шалений хрибне нажер, які тепер здавалися сп'янілими від розслабленості, принцеса не могла не пригадати проповіді священиків про те, який вигляд мають небеса. Узбережя поступово віддалялося, і човен із кожною митю наближався до могильного острова. Тітка широчінь раптом скрикнула Гляньте но, здається, принц глибока вода зменшується в розмірах. Принцеса озирнулася і пересвідчилася, що тітка має рацію. Принц на острові ще залишався велетом, але, очевидно, вже мав менші розміри, ніж тоді, коли вони бачили його з берега. Він усе ще дивився кудись у протилежному від них напрямку. Принцеса знову поглянула на довге вітрило, який продовжував упевнено висловати. Він не наче додав міці. Потужні м'язи на руках випиналися, примушуючи два довгих весла перетворюватися на величезні крила, які плавно несли човен уперед. Капітан був як справдешній моряк, навіть здавалося, що його рухи стали впевненішими, ніж на суші. Нарешті принц глядів нас. Знову закричала тітка Широчин, стоячи на могильному острові. Принц Глибока Вода нарешті звернув на них увагу. Він широко розплющив очі від здивування й однією рукою вказував у їхньому напрямку, ворушучи при цьому губами, ніби промовляючи щось. Його здивування легко було зрозуміти. В цьому морі смерті не було нічого, за винятком їхнього маленького човна, який залишав за кормою пінний струмінь, що віддаляючись тільки збільшувався в розмірах. З висоти його зросту здавалося, що поверхною моря летить комета, тягнучи за собою білий хвіст. Незабаром вони зрозуміли, що принц кричить не до них. Біля його ніг стояли кілька людей нормального зросту. З такої відстані вони здавалися ліліпутами, а побачити їхнє обличчя було марно сподіватися. Але вони точно дивилися в напрямку човна, а дехто навіть махав руками. Спочатку могильний острів не був заселений. 20 років тому, коли принц вирушив на риболовлю, його супроводжували дядько-опікун, королівський наставник, кілька охоронців і слух. І щойно вони висадилися на острові, з моря з'явилися зграя рибний нажер, позбавивши їх можливості повернутися додому. Принцеса і супутниками знову відзначили, що принц стає дедалі меншим у розмірах. І щоб ближче вони підпливали, то меншим він здавався. Чи він був уже недалеко від острова, то ж людей звичного росту можна було добре роздивитися. І їх було восьмеро, і більшість із них, в тому числі і принц, були вдягнені в грубу полотняну одіж. Лише двоє, ще носили старі та обтріпані палацові шати. Більшість мали при собі мечі. Вони кинулися на пляж, залишивши принца там, де він стояв. Тепер принц був лише вдвічі вищим за інших людей і вже не мав вигляду велета. Капітан наліг навесла, і човен полетів уперед, до берега. Прибійним, мов гігантська рука, підхопив суденце і кинув його на пісок. Дно завібрувало від зіткнення з берегом, і принцеса ледь не биркиснилася у воду. Люди, які висипали на пляж, дивилися на човен, однак заходити у воду вагалися, вочевидь побоючись риб не шер. Зрештою, четверо сміливців забігли в море, щоб притримати човен і допомогти принцесі вибратися з нього. Обережно, принцеса має перебувати під парасолькою постійно. крикнула тітка Широчин, сходячи на берег, але вправно тримаючи парасольку над принцесою. Дотепер вона повністю опанувала майстерність безперестанно обертати парасольку навіть однією рукою. Зустрічаючи, не приховували свого здивування. Вони переводили погляди з чорної парасольки на поверхню моря, якою проплив човен. Білосніжна пінамила з Харесингінь Мосікінлая і чорні тушки рибний на утворювали строкату доріжку, яка з'єднувала могильний острів із узбережжям королівства. Принц глибока вода зробив крок уперед. Тепер він здавався звичайного зросту, навіть був нижчим за двох своїх поплічників. Він лагідно усміхнувся новоприбулим, як зазвичай усміхається гостинний рибалка гостям. Але принцеса легко впізнала на його обличчі риси батька, тож зі сльозами на очах радісно мовила. «Брате мій, я твоя сестра Росинка». «Ти таки схожа на мою молодшу сестру. Промовив принц із усмішкою, простягаючи до неї руки. Але дехто з поплічників заступив йому дорогу, відрізаючи трьох новоприбулих від принца. Вони навіть вийняли спіхов мечі, підозріло зрикаючи на капітана довге вітрило. Останній не звертав на них уваги, але підняв меч, пожборений принцесою, щоб поглянути, скільки чарівного мила з Харе Мосікінлая Мосикенлая залишилося. Аби зайве не нервувати охорону принца, він охопив меч прямо за вістря. На його подив на дорогу до острова. Було витрачено лише третину бруска. Ви маємося підтвердити особа принцеси. Промовив стариганю старому, хоч і добре залатаному церемоніальному вбранні. Обвітерне обличчя несло відбиток довгих років поневірянь, але було обрамлене гарно доглянутою бородою. Вочевидь протягом усіх років ізоляції на острові, він із усіх сил намагався підтримувати гідний для королівського чиновника зовнішній вигляд. «Хіба ви мене не впізнаєте?» – запитала тітка Широчинь. Ти, дядько опікун, темрявий ліс, а ти королівський наставник широке поле. Обидві старці закивали головами, а наставник широке поле відповів Тітка широчінь, ви вельми зістарилися. Як і ви. зазначила тітка широчінь, змахуючи сльози рукою вільною від парасольки. Дядька опікуна темрявий ліс не розчулили привітання, і він із тим самим серйозним виразом обличчя відповів. «Ми понад двадцять років не отримували звісток про події в королівстві, тому мусимо пересвідчитися в істинності твердження про родинні зв'язки». Він повернувся до принцеси. «Ви готові пройти випробування крові?» Принцеса кивнула. «Мені здається, це зайве. Вона є моєю сестрою», – сказав принц. «Ваша високосте, ми маємо це зробити», – заперечив темний ліс. Принесли два невеличкі кинжали, які вручили дядьку-опікуну і королівському наставнику. На відміну від державних мечів, якими були озброєні принцеві поплічники, ці кінжали блищали немов нові. Принцеса простягнула руку, і дядько Опікун обережно надрізав її довгий, ніжний білосніжний вказівний палець, підкопивши краплину крові кінчиком леза. Королівський наставник зробив те саме з пальцем принцем. Дядько Опікун прийняв ніж із рук наставника та обережно перемішав дві краплини крові лезами кинжалів. Кров одразу змінила колір на чисто синій. «Це принцеса Росенка!» – урочисто повідомив принцу дядько-опікун, а потім разом із королівським наставником глибоко вклонився принцесі. Решта принцесових поплічників опустилися на одне коліно, а піднявшись, відійшли вбік, даючи можливість брату з сестрою обійнятися. «Останній раз я обіймав тебе, коли ти була дитиною, десь такої заввишки», – сказав принц, показуючи рукою недалеко від землі. Принцеса, плачучи, повідала принцу про останні події в королівстві без оповідок. Принц мовчки слухав розповідь, тримаючи її за руку. Він зберігав спокійний вираз на своєму обвітраному багатьма руками поневірянь обличчі, яке все ще виглядало молодим і свіжим. Усі зібралися довкола принца та принцеси і мовчки слухали її розповідь. Лише капітан довге вітрило займався бозначим. Він дриманув пляжем, подалі від людей, але лише для того, щоб звідти подивитися на принца. Потім так само швидко прибіг назад, проте ж курнув. Так він бігав туди-сюди, аж поки тітка Ширучин не відвела його вбік. "Я тобі казала, що принц глибока вода ніякий не велет», – прошепотіла тітка капітану, вказуючи на принца. "І він одночасно і велет, і ні", так само пошипке відповів капітан. "Коли ми дивимося на когось іншого, то чим далі від нього перебуваємо, то меншою ця людина нам здається, геш? Але з принцом інша історія. Він нам здається однаковим, з якої вістині ми на нього не глянули". "Тож якщо ми дивимося на нього зблизька, то він нам видається нормальною людиною. Але якщо дивитимемося на нього здалеку, то його звичний зріст справляє враження, що він справжній велет. Тітка Широчин згідно кивнула. Я теж це помітила. Коли принцеса закінчила свою розповідь, принц Глибока Вода просто сказав. Повертаємося. Вони посідали в два човни. Принц приєднався до почту принцеси в маленькому, а восьморо його поплічники сіли у великий, той, на якому вони припливли на могильний острів 20 років тому. Корпус човна трохи протікав, але на ньому ще можна було безпечно проплести коротку вістань до узбережжя королівства. Пійний слід від часу мандрівки принцеси дещо порідшав, але незлічена кількість нажер усе ще лежала на поверхні, ледь ворушачи плавцями. Час від часу в котрій човнів чи висло вдарялася одна з рибин, але після цього лише кілька разів поверталася на воді, знову нерухоміючи. Пошарпане вітрило більшого човна могло ловити вітер, тож він швидко вирвався вперед, пробиваючи у скупченні рибний нажер шлях для меншого суденця. «Мені здається, що вам для страховки ліпше було б постійно тримати мило зануреним у воді», проблькатіла тітка Широчінь, заціпніло дивлячись на рибний нажер довкола човна. «Що ми робитимемо, коли вони попрокидаються?» «Вони не засинали», – відповіла принцеса. «Їм просто наразі настільки комфортно, що нема сенсу ворушитись. Залишилося лише півтора бруска мила» і я не хочу витрачати його даремно. Я більше не прийматиму ванну з ним. Цей цій миті хтось на великому човні закричав. «Королівські гвардійці!» Вершники висипали на узбережжі королівства, затопивши весь пляш немов хвилі чорного припливу. Їх обладунки і мечі виблискували на сонці. Пливемо далі!» – наказав принц глибока вода. «Вони тут, щоб обити нас!» – мовила збіліла принцеса. «Не бійся, все буде гаразд!» Принц заспокійливо поплескав її по руці Принцеса Росинка глянула на брата, остаточно переконавши, що він значно гідніший посісти батьків трон, ніж вона. Вітер був попутним, тож, незважаючи на загату зрибний нажер, човни швидко дісталися узбережя королівства. Коли судна майже одночасно досягли берега, їх щільною стіною оточили кінні гвардійці. Принцеса й тітка широчінь тремтіли від страху, але досвідчений капітан палацової варти довго вітрило навпаки, дещо розслабився. Гвардійці не оголювали мечів а списи тримали строго вертикально. Але ще важливішим було те, що він роздивився в очах воїнів, схованих за важкими заборолами. Вони з благоговінням та острохом вдивлялися в піну ріку на морі, де плавали рибини нажери. Офіцер зіскочив з коня і підбіг до човнів, які щойно торкнулися берега. Принцеві паплічники вистрибнули з судна, а й дядько-опікун разом із королівським наставником і кількома охоронцями оголили мечі, відтіснивши принца з принцесою від офіцерів. Перед вами принц Глибока Вода та принцеса Росинка. Приклоніть коліно! – крикнув до офіцера дядько-пікун Темрявий Ліс, замахнувшись мечем. Офіцер опустився на коліно і схилив голову. Ми це знаємо, але нам наказано вбити принцесу. Принцеса Росинка законна спадкоємиця престолу, а крижаний пісок – бунтівник і заколотник, який убив короля. Як ви можете підкорятися його наказам? Нам це відомо, тому ми й не поспішаємо виконувати його наказ але принця крижаний пісок учора помазали на царювання, тож ми тепер розгублені і не знаємо, чиї накази маємо виконувати. Дядько Пікун зібрався й далі сперечатися, але принц глибока вода перервав його, зробивши крок уперед, і сказав офіцеру. Ми з принцесою під вашим супроводом повернемося до палацу, і там, приставши перед крижаним піском, вирішимо наші суперечки раз і назавжди.